אז אני, זה עוד אלמנט שנכנס, שמופיע בפני המודעות שלנו. וכשנבין את זה לעומק, ונראה שהוא, אין שום סיבה שאנחנו נתייחס אליו בצורה שונה מאשר לכל יתר המושגים, אנחנו נגיע לאיזשהו... איזשהו שחרור נגיד. ולכן <coughs> מה שחשוב להבין, וזה דבר מאוד אה, אה, מהפכני, אבל אתם יודעים מה? בואו נעשה איזשהו תרגיל קטן, בסדר? אה, נעצום רגע את העיניים ובואו נתחיל. כל אחד ייקח את היד שלו, ישים אותה נגיד על הברך, ויגע טיפה, יזיז אותה טיפה, ואני מקווה שלכולם יש תחושה ביד. עכשיו תנסו להגיד לעצמכם, או לבדוק בצורה אמפירית, איפה נמצאת התחושה הזאת. האם היא בברך? ‫האם היא ביד? ‫האם היא ביניהם? ‫הגעתם לאיזושהי מסקנה? ‫גם בגלל. ‫אז ככה, כולנו יודעים בעצם, ‫כשאני אגיד לכם... שבעצם התחושה הזאת היא, היא אצלנו במים. המקור שלה אולי אנחנו חושבים הוא פה, אבל בעצם אנחנו, התחושה היא, היא, היא במים. אבל אם אני מסתכל על זה, אני לא יודע בעצם, אם התחושה היא ביד, אז התחושה היא אצלי. ואם התחושה היא ברגל, אז התחושה היא אצלי, אבל זה במקומות אחרים, כאילו. כרגע פיזית הם באותו מקום, אבל מאיפה מגיעה התחושה הזאת? החוסר החלטיות הזאת היא שתעזור לנו במה שאני תכף אגיד. המודעות היא לא נמצאת בי, אלא <coughs> ‫אני נמצא בתוך המודעות. <coughs> ‫זאת אומרת, התחושה הזאת יחשב, okay. ‫התחושה הזאת יחשב ברגל, ‫בעצם הופיעה במודעות שלי, ‫לפני המודעות שלי. ‫-מודעות זה מיינד? <מודעות <מודעות> ‫לא, לא, זה awareness. ‫אנחנו תכף נדייק את זה יותר, ‫אבל זה לא מיינד, זאת אומרת... ‫מיינד, אתה מתכוון ‫לאוסף המחשבות שלי והתחושות שלי. זה לא, זה מה שרואה את מה שקורה בעצם במיינד. זה מה שרואה. קבענו לזה פעם זה וויטנס, כן, כן, בסדר. בסדר, הוויטנס זה בסדר, אבל זה לא המיינד, כן, כן, לא, אני אומרת שזה יכול לעזור... כן, אני לא רוצה עכשיו להיכנס כאילו לזה. זה... לעצמכם שאתם טסים במטוס. ואתם חושבים שהמטוס הוא בתוככם. <laughs> אבל בעצם אתם בתוך המטוס. אותו דבר, אנחנו חושבים, יש לנו אשליה מסוימת שהמודעות נמצאת בתוכנו, אבל באמת אנחנו בתוך המודעות. זאת אומרת, הגוף שלנו הוא קיים בעצם מבחינתנו רק כשאנחנו מודעים אליו. ולכן הגוף שלנו הוא נמצא בתוך המודעות שלנו. אותו דבר המחשבות שלנו. מחשבות שלנו, אם אנחנו מודעים אליהן, אז הן באותו שנייה קיימות. אם אנחנו לא מודעים אליהן, אז הן לא קיימות מבחינתנו. ולכן המודעות שלנו מכילה אותנו. זה כמובן, זה מאוד קשה לתפוס מבחינה אינטואיטיבית, אבל יש לזה השלכות מאוד מאוד, מאוד, מאוד רחוקות, ומה שחשוב פה בעצם <coughs> <coughs> זה שאנחנו נבין שהאני, המחשבות שלנו, או נגיד אחרת, יש לנו משהו מאוד מאוד בסיסי, שהוא תחושת האני. sense of self, אנחנו מרגישים כאילו יש לנו איזושהי תחושה, צריכים להבין שזו עוד תחושה. ולא הרבה יותר מזה. וזה בעצם אומר שאני יכול להתבונן בה מהצד. ולכן אני יכול להתייחס מה שאני אגיד זה נשמע קצת מצחיק, אבל אני יכול להתייחס לעצמי באופן אובייקטיבי. <laughs> זאת אומרת, אני, שאנחנו נותנים לו מעמד על לגבי כל יתר הקונספטים שלנו, הוא עדיין רק קונספט. כשאני מבין שזה רק קונספט, אז הכל משתנה. למה? כי שום קונספט ושום מילה ושום שם ושום מחשבה היא לא שווה לדבר שאנחנו חושבים שהיא מייצגת. זאת אומרת, כמו שאנחנו כבר יודעים שהמילה רטוב היא לא רטובה בעליל, וכמו שאנחנו מבינים שהמילה חום היא לא חמה, אותו דבר, נגיד אפילו המילה עוגייה זה לא עוגייה, היא יכולה להצביע על עוגייה, יכולה לעזור לי להעביר למישהו אחר איזשהו סיפור שהיה לי, אבל המילה היא לא הדבר. כמו יש כזה ציור מפורסם, אתם מכירים של מגרי, ש... שכתוב שם... ש... זה לא פייפ. רואים מצוייר פייפ וכתוב למטה זה לא פייפ? למה זה לא פייפ? כי זה ציור של פייפ. וזה דבר, וזה גם היה איזה פולני אחד שקראו לו קורצ'יפסקי, שהיה מן... בארצות הברית בשנות ה -30. והוא טבע מונח מאוד ידוע שנקרא The map is not the territory זאת אומרת, יכול להיות לך מפה מצוינת של תל אביב ועדיין זה לא תל אביב זאת אומרת, היא יכולה לייצג אולי את תל אביב אבל אם אתה חושב שזה תל אביב אז יש לך בעיה עכשיו, אנחנו בעצם חיים בתוך עולם של מילים וזה בסדר. אנחנו צריכים להבין שזה לא העולם. שזה עולם אחר, שבמקרה הטוב הוא עוזר לנו, לנו לנווט בעולם האמיתי, אבל זה לא עולם אמיתי. זה עולם שהוא כולו בעצם, אני לא אגיד סוג ב', <laughs> אבל הוא, הוא איזשהו חיקוי. נגיד ניסיון, ניסיון לבנות עולם מקביל שלפעמים הרבה יותר נוח לחיות בו והרבה יותר נוח להתמצא בו והוא עוזר לנו ויש לו תועלות נורא גדולות מבחינה מעשית אבל הוא לא העולם והבלבול בין העולם העולם ובין העולם שלנו, הפנימי, המחשבתי, המושגי, הדמיוני, הבלבול הזה הוא שגורם לנו לכל הסבל. עכשיו אנחנו מגיעים כמובן כרגיל לסבל, <עש> הנושא האהוב עליי, <עש> <עש> ו... מתי אנחנו סובלים, כשאנחנו חושבים שהמצב יכול להיות אחרת ממה שהוא. העולם זה המצב כמו שהוא, כרגע. ושוב, העולם כמו שהוא, בלי תוספת של מילים, כמובן בלי תוספת של דעות, בלי תוספת של שיפוטים, אלא העולם כמו שהוא. ו... וכשאני מדבר על העולם, זה לא כל העולם, זאת אומרת, זה לא מה שנקרא כולו דוניה, אלא רק מה שאנחנו כרגע חשים. רואים, שומעים, חושבים. זה בעצם כרגע העולם. ושוב, בלי אובייקטים. אובייקטים לא נמצאים בעולם. נמצאים במחשבה שלנו. זו השלכה שלנו על העולם. הם קיימים, האובייקטים קיימים בתור קונספטים במוח שלנו. ככה הם קיימים, כן, אבל לא אחרת. אנחנו צריכים להבחין בין אובייקט שקיים כקונספט במוח שלנו, ובין אובייקט שקיים כאילו במציאות. במציאות אין אובייקטים. מה מורכב העולם? העולם לא מורכב. הוא אחד, הוא לא מורכב. כשאתה אומר מורכב זה צריך להיות מחולק. החלוקה נעשית על ידי המיינד שלנו. העולם הוא אחד, הוא לא מורכב, הוא קיים. זה כמו שאני אשאל אותך ממה מורכבת התחושה הזאת. היא לא מורכבת. לפני שאתה מנתח אותה במילים, היא לא מורכבת. והעולם גם הוא לא מורכב, הוא קיים. אתה רוצה לחלק אותו ככה או יהיה מחולק ככה, אתה רוצה לחלק אותו ככה או יהיה מחולק ככה, רק תדע שאתה חילקת אותו. זה הכל. זכותך לחלק אותו, חובתך לחלק אותו, תפקידך לחלק אותו, אתה חייב לחלק אותו אם אתה רוצה אה, אה, להתחלק ברגשות שלך או בתחושות שלך עם מישהו אחר, אתה חייב לחלק אותו אם אתה רוצה לזכור. אתה חייב לחלק אותו אם אתה רוצה להשתמש במיינד שלך, אבל הוא כשלעצמו לא מחולק. הוא קיים. הוא לא מורכב. הוא פשוט. פשוט כההפך ממורכב. הוא לא מורכב. הוא קיים. עכשיו... <coughs> למה נוצר האני? מכמה סיבות. סיבה אחת היא סיבה חברתית, כי החברה צריכה, לפי דעתה, אם היא לא חברה אה, אידיאליסטית אנרכיסטית, קיבוצית, קיבוצית. <laughs> היא צריכה שלאנשים תהיה למשל אחריות אישית. ולכן, בשביל שתהיה לך אחריות אישית, צריך להיות לך אני. אם אין לך אני, אתה לא אחראי אישית, כאילו. והרבה יותר נוח לתפקד בעולם שיש בו אנשים, שיש בו אינדיבידומים. אנחנו צריכים כל מיני קיצורי דרך, אנחנו צריכים כל מיני סימני דרך, אנחנו צריכים... אז אנחנו מחלקים את העולם, והחלוקה הראשונה זה אני והעולם, ואז יש אני. עכשיו, אם אתם זוכרים שדיברנו בשיעור, אולי השניים לפני האחרון, על זה שהכל משתנה, ההבנה העמוקה שהכל משתנה יכולה לגרום למתבגר לה... לה... המתחיל תחושת אי ביטחון עצומה. הכל משתנה, אז על מה אפשר לסמוך? <laughs> אז מה קורה? אנחנו מסתכלים על מה שהכי פחות משתנה. מה הכי פחות משתנה? זה בעצם, אפשר להגיד, תחושת האני. היא כאילו כאילו אותה אחת שהייתה לנו מילדות ועד בגרות. היא כן משתנה. למה? היא מתעצמת. מה? היא מתעצמת, לא? אני מקווה שלא, אבל כן. <laughs> אבל <laughs> היא משתנה כי היא כל הזמן בעצם מושפעת על ידי גורמים חיצוניים. אבל נגיד שהיא לא משתנה, אז אנחנו בעצם, מה שאנחנו עושים, אנחנו... כאילו שזה היה, נגיד, שקית עם מים, שהכנסנו אותה לפריזר. ואנחנו מצליחים לגבש אותה, כן? למצק אותה, ואנחנו עושים ממנה אני. ואנחנו אומרים, זה אני. ואז זה כבר נהיה משהו הרבה יותר חזק, הרבה יותר מוצק. כמובן, יש גם את הגוף שלנו, גם הגוף שלנו כמובן עבר הרבה מאוד שינויים, ושלא לדבר על זה שכל התאים שבו התחלפו, אבל לזה אנחנו לא מודעים, אבל שוב, אנחנו מתייחסים לזה כמו אל דבר שלא משתנה, זאת אומרת, או שאל דבר שמשתנה, זאת אומרת, אותו דבר, רק עברו עליו שינויים. עכשיו, אני יכול להגיד שמים שהכנסתי אותם לפריזר, הם כבר לא מים, הם קרח, ואתה יכול להגיד, עדיין זה מים, במצב צבירה שונה. זה לא משנה, אנחנו מתווכחים הרי רק על הגדרות. אבל ככל שהדבר או הדברים שמסביב יהיו יותר מוצקים, אנחנו נחוש שהם פחות משתנים. ואז, באופן טבעי, אנחנו נחוש יותר ביטחון. <תבנתי> אם הדברים פחות נזילים, אנחנו מרגישים יותר ביטחון. זאת אומרת, אני רוצה שכשאני חוזר לחדר שלי, עדיין השמיטה תהיה על הרצפה ולא דבוקה לתקרה. אם היא תהיה דבוקה לתקרה, אני אחוש איזשהו חוסר ביטחון. זאת אומרת, אני... אני עצמי משתנה, אבל אני משתדל באיזשהו מקום, אולי אני רואה את השינויים, אבל אני אומר, יש פה שינוי ובכל אופן זה אותו דבר. same same different, but same same. זאת אומרת, <coughs> הדוגמה הידועה זה האם הבלוט והעץ הלא נענק זה אותו דבר. אתה יכול להגיד כן, זה אותו דבר. היה בלות, השקו אותו, הוציא, איך קוראים לזה, כזה, גדל, נהיה עץ עלון ענק, ואותו דבר, העלון והבלוט זה אותו דבר. תשאל מישהו שלא מבין, תגיד לו, תגיד לי, עץ עלון כזה 17 מטר ובלוט בגודל סנטימטר, אותו דבר או אחר? תגיד, מה זה, מה הקשר ביניהם בכלל? אז זאת אומרת, אם זה כן אותו דבר או לא אותו דבר, זו החלטה שלנו. זה מה שחשוב להבין, לא אם זה נכון או לא נכון. זאת החלטה שלנו. וההחלטה שלנו, היא נגרמת על ידי זה שאנחנו רוצים ביטחון. זו הסיבה העיקרית להחלטות שלנו בנושאים האלה, וזה גם... הסיבה העיקרית לסבל שלנו. למה? כי כמו שכולנו כבר ממרום גילנו יודעים אין ביטחון בחיים, אבל אנחנו רוצים ביטחון. והרצון בביטחון הוא שגורם, אני יכול להגיד הוא שגורם לסבל, אבל הוא שגורם לאי ביטחון בעצם. אם באמת נבין, באמת נבין מבחינת realize, לא רק בראש. שבאמת אין ביטחון וגם לא נחפש ביטחון אז מה אז מי יכול עלינו כאילו <laughs> <laughs> עכשיו כמעט עברה חצי שעה אז אני רוצה להגיד עוד דבר אחד שנראה לי חשוב הוא קצת, קצת עמוק אבל קרה משהו בסדר קרה לא חשוב, הלכתי ברחוב וראיתי ציפור, או ש... לא יודע מה, או שמישהו אמר לי משהו, או שראיתי משהו בטלוויזיה, שעברה באיזושהי מחשבה, קרה משהו, בסדר? היה איזשהו אירוע, ועכשיו אני חושב עליו. בין, ה... בין הזמן שהאירוע קרה, והמחשבה עליו, הרפלקציה עליו, ההתבוננות בו, יש פער. הפער הזה יכול להיות מאוד מינימלי, אבל יש פער, כאילו, אתה לא... טוב, לא חשוב. הפער הזה... זה הפער בעצם שבו האני נכנס לתוך הסיפור. ואני עכשיו רק רוצה להגיד בסוגריים ונרחיב על זה בפעם הבאה, מחשבה, זמן, זה בדיוק אותו דבר. אין זמן בלי מחשבה. זאת אומרת, אם כרגע אתם תצליחו להיות במודעות מלאה למה שקורה, בלי מחשבה, הזמן לא יהיה קיים, לא יהיה קיים בשבילכם. <עוד <עוד <עוד <עוד> <עוד> אם תצליחו להיות כרגע מודעים <עוד> למה שקורה בשנייה הזאתי, הזמן לא יהיה קיים לגביכם, הזמן קיים רק כשחושבים. בואו נתחיל מההתחלה כאילו, וטיפה נרחיב. הרי לכולם ברור בצורה לוגית, ברורה, ש... אולי לא כך ברור, אז נעשה את זה קצת יותר לאט. האם העבר קיים חוץ מאשר בתור מחשבה? מי בעד? מי <חית> נגד? אוקיי, <laughs> okay. העתיד זה עוד יותר קל, נכון? העתיד לא קיים, אלא כמחשבה. אז מה יש לנו בעצם? יש לנו את ההווה. ההווה בכלל לא קיים. נכון? אז אין זמן. אין לי זמן לדבר. אלא אם כן, אלא אם, כן, אם כן, אנחנו מבלבלים. עכשיו, הוא כן קיים במחשבה. ‫הוא קיים כקונספט, ‫הוא קיים במחשבה, באמין. ‫הוא בא מהם והוא הם. ‫זאת אומרת, אין, אין מחשבה בלי זמן, ‫כי מחשבה כשלעצמה היא ‫תופעה שקשורה לזמן. ‫זאת אומרת, כמו שאין מוזיקה בלי זמן, ‫מסכימים איתי. ‫מוזיקה היא תופעה בזמן. ‫יש צליל, אבל אין מוזיקה. אותו דבר מחשבה היא תופעה של זמן. זאת אומרת, אם היה בא איזה קוסם רשע וגונב את הזמן, הוא גם היה גונב את המחשבות וגם את המוזיקה. אז הזמן תלוי במחשבה והמחשבה תלויה בזמן. כל תנועה. כן. <coughs> ו... לכן אם אני קורה לי משהו ואני חושב על הדבר הזה אז כבר הכנסתי את האלמנט של הזמן לתוך החוויה שלי והוא לא היה בחוויה עצמה, זה תוספת של המחשבה החיים כאילו במרכאות האמיתיים שלנו הם כאילו רגע רגע, רגע, רגע. החיבור ביניהם זה סיפור. בעצם החיים היחידים שבאמת יש לנו זה כרגע. כשאני אומר כרגע, אני מתכוון לכרגע. אבל <laughs> בעצם חיים זה התמונה הזאת. כלומר, אם, אם אני אקח בהשוואה למיזה סרט, סתם דיברתי על זה, או אז אתם יודעים שסרט זה רציף לתמונות שרצות מהר. ‫כן. ‫אבל לכל שנייה, לכל אלפי שנייה ‫שאני אקח תמונה, תמונה היא קפואה. ‫אסטטית, כן. ‫אסטטית. <סטטית> <סטטית> ‫נכון. ‫-אבל עודף, ואין בה שום חיים במרכאות. ‫ואם אני אקח הרבה מאוד תמונות ‫ואריץ את המדרצת, כן. ‫אני אקבל תנועה, כן. ‫אני אקבל אסוציאציות, נכון. ‫אני אקבל תוכן, נכון. ‫אני אקבל חיים. ‫נכון, אבל בסרט, ‫אתה יודע שזה אשליה. ‫בחיים, אתה חושב שזה לא אשליה. ‫אתה אומר שהחיים זה כמו הסרט ‫במובן הזה שאין. ‫אתה אומר. נכון. נכון. אני אמרתי כן, ואני לא רוצה לדבר. כן? כן? חיים בסרט זה כאילו... מה? חיים בסרט זה בעצם... כן? כן. עכשיו... עכשיו... לא, אין חיים. עכשיו... אין חיים בעצם בסדר, סבבה. אין עולם, אין חיים, אין אני... יש עולם. אין חובות. ראשית כל אמרתי שיש עולם. אין חובות. חובות בטוח שאין. אבל... אבל גם אין זכויות. אבל, <coughs> אבל מה שאתה אמרת זה ממש נכון. עכשיו תראה, אתה יכול להיות בסרט, מאוד ליהנות ממנו, אם קורה שם משהו נורא, זאת אומרת, אם הרוצח האכזר אה, אה, אה, מבטק את הילד הקטן, כן. וזה ממש ממש לא מוצא חן בעיניך, אז אתה יכול להגיד זה סרט, נכון? <coughs> וגמרנו, אתה לא סובל יותר. <coughs> מה שאני מציע לך זה אותו דבר. אתה יכול להמשיך לחיות בסרט, זה בסדר. רק אני אומר לך שאם אתה סובל, אני נותן לך פתח מילוט. זה הכל. ועכשיו, אתה יכול להמשיך, זה בסדר, בטח שמצידי זה בסדר. אתה יכול להמשיך לצפות בסרט, אתה יכול להמשיך להזדהות איתו. רק שאני נותן לך אפשרות, ושוב, רק אם אתה סובל מבחינתי. אם אתה לא סובל... אז מה זה חיים? סבל. מה אמר בודה במטר ראשונה? החיים הם סבל. לידה היא סבל, מחלה היא סבל, זקנה היא סבל, מוות היא סבל. אבל על מה הוא בתחמילות? הראייה הנכונה של החיים. מה זה החיים? אני הסכמתי לדבר. עכשיו, אני גמרתי לדבר, זאת אומרת, אז ככה, מי שחדש מוזמן לשאול, אבל, אבל, כן, אבל, אני כרגיל מזכיר לכולם. אני די חדש, אני הפסדתי יום ה... אבל לא קיבלתי תשובה. רגע, רק שנייה, סליחה, בסדר, אני... אני רק מבקש מכולם, שאם מישהו מהאנשים החדשים שואל, שיתנו לי לענות. אה, אתה לא נותן עזות דינה בשאלות. בשאלות כן, לא בתשובות. כן, אבל את רצית לשאול משהו ואתה רצית לשאול משהו. את כנראה קודם, כי את היית בשקט. מה השאלה? מהו בעצם הפתח מילוט שלו? תאורטית אתה אומר, אין עבר, אין נתיב. אני לא אומר תאורטית, אני מתכוון לזה, אבל אם אנחנו... ‫נראה איך האשליה הזאת נוצרה, ‫היא תפסיק לעבוד עלינו. ‫זה כמו שאת הולכת לסרט. ‫עכשיו, אם את ילד קטן ‫ואת נמצאת בסרט, ‫את יכולה להאמין לסרט לגמרי, ‫אבל כשיהיה משהו נוראי ‫ותכניסי את העיניים ככה, ‫אז אמא תגיד, זה רק סרט. אוקיי אז אני אתן לך דוגמה שעבר בבוקר. אני קצת השתגעתי. אוקיי. לא קצת, הרבה. חרפנתי, כן. חרפנתי, כן. כן. אוקיי? כן. זה קרה, זה לא לא קרה, זה לא חשוב. כן, זה קרה. כן. אוקיי? כן. חרפנתי. כן. קראתי על מישהו. כן. ראיתי בראש אותי כל מיני סרטים שאמרתי אותם שהם די מזהדים. כן. והיום, תוצרת מה שהיו. נו. מה השאלה? אתה אומר לי שזה לא קרה, אני אומר לך שזה כן קרה. אני לא אומר שזה לא קרה. עכשיו זה ישנו? כן. לא? את צועקת עכשיו? לא. אז זה לא נמצא כעת. זה ישנו אצלך בתור זיכרון. כן. עכשיו אני יכול להגיד לך ש... אם את, כשקודם שאלת אותי, כששאלתי אותך אם זה קרה, אם זה קורה עכשיו, את אמרת כן. כי בלבד בעצם בין המציאות ובין המחשבה שלך. אם לא תבלבלי בין המציאות והמחשבה שלך, אלא תראי שכרגע, אם קשה לך, זה בגלל המחשבה, ולא בגלל המציאות, כרגע את נמצאת בין אנשים, כולם אוכלים תפוזים, חלק למנדינות. כולם מחייכים, אף אחד לא כועס עלייך פה, אבל יכול להיות שכשאת נזכרת בדבר ההוא את שמה ואת חושבת שאת שמה. לא, לדבר הזה הייתה משמעות והיה אפקט. אין ספקט. אז השאלה היא... אז עכשיו יש אכזבה מעצמי, יש כעס על עצמי, יש... <אח> מספיק, עשה... זה מספיק, זה בסדר. כעס, אכזבה, אנחנו מסתפקים בזה. אז עכשיו, את צריכה לראות למה, בואי נגיד ככה, אם יש לך אכזבה מעצמך, האם זה קוראים לך סבל? למה זה קוראים לך סבל? אני אגיד במקומך, את רק תעשי כן, כי את חושבת שזה צריך להיות אחרת. בסדר, זו הגדרה של סבל, ואני חושבת שזה התחיל משמה, כן? זאת אומרת, זה התחיל מהאירוע ההוא, שהוא קרה בכלל, בגלל שאו את או הוא התנהגו בניגוד לאיזשהו ציפיות שלך. זאת אומרת, אבל נעזוב את הדבר ההוא, נדבר עכשיו. את עכשיו מרגישה אכזבה, וזה גורם לך סבל. למה? כי את לא מקבלת את האכזבה הזאתי עד הסוף, כי את חושבת שזה לא בסדר שאת תהיי מאוכזבת. אחרת? לא, אני מאוכזבת, אין מה לעשות. מה זאת אומרת? אם אין מה לעשות, אז למה את סובלת? אכזבה זה לא תחושה נעימה. למה אכזבה זה לא תחושה נעימה? כי... עזבי פישלתי, עכשיו, עזבי פישלתי, עכשיו יש אכזבה, פישלתי זה בעבר, הסבל יכול להיות רק בהווה, את לא יכולה לסבול בעבר, את יכולה להיזכר, אבל זה משהו אחר כבר לגמרי, עכשיו את מוחזבת, עכשיו את לא מפשלת, פישלת בבוקר, עכשיו את מאוכזבת, וכשאת מאוכזבת את סובלת, למה? את חושבת שאת לא צריכה להיות מאוכזבת, או את חושבת זה לא בסדר שאני מאוכזבת, או את חושבת... שפגעתי במישהו. <coughs> לא, <coughs> משהו אחר. <coughs> אני מדבר על, <coughs> שוב, סלחי לי, אני, אני, אני מאוד מדויק, אני מדבר על האכזבה כרגע. האם האכזבה גורמת לך סבל, לא למה את מאוכזבת. את מאוכזבת, <coughs> אני מקבל את זה בתור נתון, <coughs> כרגע התחושה העיקרית שלך זה אכזבה. לזה מת, מת, מתלווה עוד תחושה אחת של סבל. והתחושה הזאת של הסבל היא בגלל שאת לא מקבלת את האכזבה. אם היית מקבלת את האכזבה ואתה היית אומרת בסדר, קרה מה שקרה, לא משנה, עכשיו אני מאוכזבת, זה מה שקורה כרגע, אני כרגע מאוכזבת וזהו, נקודה, את מאוכזבת. ‫את לא סובלת, את מוכזבת. ‫זה כמו שאת יכולה, נגיד, אפילו לכעוס ‫ולא לסבול, ‫כמו שאת יכולה שיכאב לך ולא לסבול, ‫כמו שאת יכולה... ‫ברור שאת יכולה לשמוח ולא לסבול. ‫את יכולה את התחושה עצמה, ‫אם את רואה אותה נקייה, רק אותה, ‫ואת מתבוננת בה, ואת לא מוסיפה לה שום דבר, את לא תסבלי. אכזבה, נגיד ככה, זה חלק מהטריטוריה שלנו בתור אנשים שיש להם קשרים. זאת אומרת, אם לא היה לך ציפיות מההוא או מצמח, לא היה לך אכזבה, נכון? אם את רואה חתול שלא נובח, את לא מאוכזבת ממנו, את לא ציפית ממנו לשום דבר, בטח שלא שינבך. אותו דבר אם את רואה כלב שלא מיילל, את לא מאוכזבת ממנו, נכון? גם את לא מאוכזבת מכלב שלא עובר בגרות. כי האכזבה היא תוצאה של ציפיות. עכשיו, ציפיות זה בסדר גמור, כאילו, זה גורם סבל, אבל, אחר, אבל אכזבה, זאת אומרת שהיו לך ציפיות, הציפיות נוצרו מתוך זה שאת... ‫היית בקשר עם מישהו? ‫היה לך, אה, אני לא אגיד ‫שהיה לך השקעה בו, ‫אבל היה לך איזשהו קשר איתו, ‫את חשבת משהו אחד, ‫או שהוא חשב משהו אחד, ‫זה לא משנה בדיוק, ‫הדברים האלה לא התקיימו. ‫נגיד, את לא חשבת ‫שאת צריכה לכעוס, להתגר... נגיד, ‫וכן כעס, או לא חש... זה הכול עניין של ציפיות שלך, ‫מעצמך וממנו, שלא יתגשמו. עכשיו זהו, הם לא התגשמו, נקודה, קרה. עכשיו יש לך אכזבה, עדיין, כן? למרות שזה קרה בבוקר. עכשיו בואי נגיד דבר כזה, יכול להיות שהייתה לך, היה קורה משהו, הייתה לך אכזבה, ואחרי חצי שעה זה היה נגמר. בואי אני אגיד לך דבר אחר, רוב הסיכויים שבעוד שמונה שנים האכזבה הזאתי תהיה כלא הייתה. תחשבי על אכזבה מלפני שמונה שנים, אולי חוץ מדבר אחד או שניים שקרו לנו בחיים, הכל... זאת אומרת, באופן עקרוני, האכזבה הזאת היא תיעלם. כמה זמן ייקח לה להיעלם? It's up to you מבחינה מסוימת. זאת אומרת, קרה משהו, הייתה אכזבה, עכשיו, אם את מאוד מאירת... תגובה, מהר מאוד תתאכזבי וגם מהר מאוד תמשיך יאללה. אם את פחות, אז זה יכול לקחת יום, וגם יכול לקחת שבוע. מתי זה ייגמר? או שזה כאילו בעצמו פשוט, תהיה אכזבה אחרת יותר גדולה, אז תמחק אותה, או שאת תתבונני בה. תתבונני בה ותראי שהיא בעצם תוצאה של חוסר קבלת מציאות. ובעוד חצי דקה את יכולה להיות במצב אחר. או אפשר לסחוב את זה, it's up to us, זאת אומרת, זה לא כל כך פשוט כמו שאני אומר, ותמיד אני אומר, אם זה משהו מאוד רגשי אז זה ייקח יותר זמן, נטפל בזה אחרי זמן, אבל כל הדברים האלה, מהראשון עד האחרון, זה... אני לא אגיד סתם שזה מעשה ידינו, <אח> אבל אפילו אם זה התחיל לא בתור משהו שלנו, ככל שאנחנו יותר מודעים וככל שאנחנו יותר מתבוננים בדבר עצמו, הוא נגמר פשוט יותר מהר. הסבל נגמר יותר מהר. האכזבה היא לא בעיה. תכף, כי דורון ביקש ואחרי זה. כן. <אח> פס, פס. יש לי בעיה עם הזמן בביקור על המוזיקה, זאת אומרת אין ספק שבלי זמן אין מוזיקה, אין ספק שבלי עבר ועתיד אין מוזיקה כי אנחנו מרשמים ברצף מסוים כן. של צלילים בקצב, אני רוצה להתאם פה זה, זה, זה זמן, כן, בשביל הסבל לעזאזל, זה, זה. זה אחת ההנאות הגדולות שיש לנו בחיים, בהנאות אני לא מטפל זה כמו ההוא שאומר בבעיות קשות אני לא מטפל וזה, אני בהנאות אני לא מטפל. לא מוותר, לא על העבר, לא על העתיד, אבל למה מגדר? אגב, גם זיכרונות פתאום איזה דבר נעים. בעיקר לאנשים נוסטלגיים שסובים. זרוג, זרוג זה טוב. אם אתה לא סובל מהם... בבקשה. אוקיי, תודה. ‫אני אגיד לך, לא נכמור מוזיקה? ‫-לא, כי כשבזמנו הצעת לנו ‫את תכניסו את ניקוי הראש, ‫אמרתי, דבר ראשון, ‫תביאו מחשבות טובות במקום רעות, ‫אחר כך תביאו קצה האף במקום זה, ‫ואחר כך תראו שגם את קצה האף ‫אתם לא צריכים. ‫נכון. ‫אני מוכן להישאר, נניח, ‫המחשבות שלך נשמעות לי די חרא. ‫אני... תחליפי אותן במוזיקה. זה שלב ראשון, אבל זה לא... אבל זה רק שלב ביניים. אבל מוזיקה לא צריכה להיות במקום שום דבר. המטרה שלך היא הקטנת סבל, המטרה שלי היא ביטול הסבל. אבל קודם הקטינים, כן. המטרה היא להקטין את הסבל ואחר כך לבטל אותו? כן. זו המטרה היחידה. בודה אמר שהוא מלמד שני דברים. מה זה סבל? ואיך להיפטר ממנו. זהו. איך נכנס לכל ה... המשוואה הזאת, עניין ה... נקרא לזה המצפון. <laughs> <laughs> <laughs> זה סיפור ארוך. זה לפעם הבאה? זה <laughs> לעוד לא. שתי פעמים, אני אתן את זה בראשי פרקים, אבל אני לא אכנס לזה באמת. בשביל כל מצפון, אתה מתכוון לאתיקה בעצם, נכון? או שלמצפון? דיברת על הפער שבין ה... מציאות כמו שהיא לב... לבין איך אני תופס, נגיד האכזבות שלי מעצמי, נגיד זה, נגיד זה. כן. עכשיו, הדבר הזה <coughs> מוביל או יוצר איזשהו חשבון נפש, נגיד. כן. ולכל זה אני קורא מצפון. ההתבוננות okay. שלי, זה מתחיל מההתבוננות שלי, בעצמי, כן. ואז יש אכזבה, יש חשבון נפש, כן. עכשיו, לכאורה, כן. כאילו מתוך מה ש... הבנתי שאתה אמרת, אולי לא התכוונת, אולי כן? כן. ככל שאנחנו נימנע מכל ההתחשבנות הזאת עם עצמנו, לא, אנחנו לא צריכים להימנע, אז לא, לא, לא, לא, אז בואו נדייק. כי ככה הבנתי גם... לא, לא, לא, אז תן לי לדייק. אנחנו לא צריכים להימנע משום דבר, אנחנו צריכים לראות מה שאנחנו עושים. זה הבדל גדול. זה כמו שאני לא חושב שאנחנו צריכים להפסיק לחשוב, אנחנו צריכים לראות שאנחנו חושבים. ואם יש לנו משא ומתן פנימי, אני לא חושב שאנחנו צריכים להפסיק אותו, אנחנו צריכים לראות אותו. מה שקורה... מה, ש... להיות סלחנים לכלל? לא, לא. לא להיות סלחנים, לראות. לעצמנו, אני... אני אנחנו... מי אנחנו... תגיד ראיתי. מי אנחנו לא, לא, לא. לא. אז תראה, אני מאוד מדייק וזה קצת קשה, אבל אני, אני, אני מתעקש כי זה חשוב. התרופה היחידה זה להתבונן. אני לא אומר לך שאתה צריך להיות סלחני ואני לא, להיות, לא אומר לך שאתה צריך להיות אכזרי. אתה צריך לראות מה קורה בצורה מאוד מאוד מדויקת. וזהו. וזה, אז, אז, אתה לא יכול באופן עקרוני כאילו להיות, להיות שיפוטי ואם אתה לא שיפוטי זה לא סלחני כאילו ולא לא סלחני אתה פשוט מקבל את הדברים כמו שהם בלי תוספת ואז הם פשוט מאבדים את הכוח שלהם לשלוט עליך זאת אומרת הרי כאילו מה הבעיה בעצם עם ה... נגיד עם האכזבה שהיא גורמת לנו לעוד כל מיני תחושות, רגשות, זה מין מפולת שלגים כזאתי. אם זה נגמר, אז זה נגמר, אז זה בסדר, אז אין עם זה שום בעיה. בכל רגע שאנחנו מצליחים לראות בדיוק מה קורה, שוב, זה לא מיד, ולפעמים, ושוב, בהתחלה אתה יכול לעשות את זה אחרי שבוע. זאת אומרת, היה לך איזשהו אירוע טראומטי, תחזור אליו, תתבונן בדיוק במה קרה, תנסה להבין בדיוק מה קרה, בלי שיפוטיות. מתי? כשהאנרגיה האמוציונלית שלו הלכה ושקעה, אז אתה יכול לטפל בו, לפני זה אתה פשוט לא יכול לטפל בו. אני יכול להגיד לך תטפל בו, אני יכול להגיד לך תסתכל עליו, אתה לא תסתכל עליו. כי אתה פשוט לא יכול, כי יש שם בתוכו האנרגיה הרגשית ש... שמונעת ממך. אז זה כל מה שאני יכול להגיד, תתבונן, אני נותן את הכלים, גם בתיאוריה וגם במדיטציה, להתבונן במציאות, להתבונן במה שקורה. עכשיו, למשל, יש מין פרדוקס כזה כאילו, נגיד, אני לא אומר, אבל נגיד שהייתי אומר מה שהרבה פעמים מקובל להגיד, אל תהיה שיפוטי, בסדר? אז אתה קורה לך משהו ואתה נגיד כועס, אתה מגדיר את זה כשיפוטיות, ולמרות שאתה החלטת שאתה לא תהיה שיפוטי, אז אתה שיפוטי. אז אתה כועס על עצמך שאתה שיפוטי. ואז אם אתה כועס על עצמך שאתה שיפוטי, אתה שוב פעם כועס. למה? כי אני אמרתי שאני פעמיים. שיפוטי פעמיים כבר. בפעם הרביעית נמאס לך פשוט, ואתה מפסיק. <laughs> אני רק רוצה לקצר את השלוש פעמים האלה. זאת אומרת, העיקרון הוא להתבונן. למרות שזה נשמע כאילו חסר שיניים. כן. להתבונן ולשחזר זה לא עושה דבר. לא. לא. זה מחמם אותה. לא, לא, לא. להתבונן כעת. זאת אומרת, אם המריבה מלפני שבוע לא עולה לך בזיכרון, את לא צריכה להעלות אותה. אבל אם היא תעלה לך בזיכרון בעוד שבוע, המטען הרגשי שלה כבר יהיה הרבה יותר קטן. ואז תתבונני בה. ‫אל תלכי ותתחילי לשחזר את זה ‫בשביל לתרגם. ‫לא, לא בשביל לתרגם. ‫אלא? ‫מן הסתם, כשזה אירוע קיצוני, mm -hmm. ‫נגיד כמו של אין יותר טוב לי, ‫אני הבאתי אותו אירוע בדיוק בשבוע שעבר. ‫-כן. ‫כל השיעור וכל התרקטיב, ‫זה נגמר היום. ‫-אוקיי. ‫אז זה כל הזמן... ‫זה הרבה? ‫מה? ‫זה הרבה. ‫האפקט של זה. ‫לא, בסדר, שבוע. ‫זה כלום. ‫לפח פעם זה היה לוקח שלושה חודשים. לא. אוקיי, okay, בסדר, לא אמרתי. כל לא, כל. זה כן, על... לפולניות, אז... okay, <laughs> בסדר קשור לפולניות, אוקיי, בסדר. אוקיי, כן. להתבונן <laughs> אמרתי? <laughs> <laughs> <laughs> או לשחזר. או לשחזר. <laughs> לא, אז אני רוצה לד... לנסות לדייק. אז מה שקרה לי כל השבוע, שזה כל הזמן עלה. כן. <laughs> ובגלל שהיה לזה כזה אפקסט, אז זה כל הזמן חזר אליי גם. כן. <laughs> okay. וכל פעם הטמפרטורה כן נתנה חזרה. כן. באמת? באמת? אותו לא דבר? אה, אוקיי, אז לא אותו דבר. עלתה? עלתה. זה היה <החזק>. בסדר. לא, עלתה? להתבונן זה לראות בלי שיפוטיות נגיד? או... אני לא רוצה להגיד בלי שיפוטיות אבל כי... אבל מה כן? אתה אומר אני לא רוצה להגיד זה... אז לא אני מה לא מה אומר. מה כן. <laughs> לא, להתבונן זה להתבונן. להתבונן. אם אתה... לראות. כן. עכשיו, לראות, אבל... אני מבין את זה. זה זמן אם... עכשיו. לראות, בלי... אבל להנמיך או... או... או... או לנסות לראות את הדברים לא, בלמד את... השיפוטי. לא, לא, תן לי להיות מדויק. נגיד שאתה רואה עכשיו, לא יודע מה, חתול דרוס על הכביש. אתה רואה חתול דרוס, ומיד הולך לך מין תחושה לא נעימה. לא, אני דרסתי חתול. בוא ניקח מה ש... עוד יותר טוב. אני אחראית שאני... אבל לא, תני לי להתחיל מהקהל, בסדר? לא תני לי להתחיל <laughs> מהקהל. <laughs> <laughs> <laughs> אתה רואה חתול דרוס, וזר אושה לך הרגשה לא נעימה. יש פה שני דברים. יש פה חתול דרוס, נכון? אין פה חתול דרוס, יש פה חתול, אבל חתול דרוס נגיד, והרגשה, שני דברים, לא אחד. אתה חושב שההרגשה הרעה באה מהחתול לדרוס. יכול להיות שזה נכון, יכול להיות שזה לא נכון, אבל האם אתה יכול להתבונן בהרגשה הרעה? עכשיו, יכול להיות שמהרגשה הרעה יצא לך שיפוטיות, בסדר? אבל השיפוטיות היא... לא ההרגשה הרעה, השיפוטיות היא דבר שלישי. אתה יש חתול, יש הרגשה, יש שיפוטיות. תן לי דוגמה של שיפוטיות, אתה יודע מה, למה אני צריך לפי דוגמאות. אני, לא, אני, לא, לא הוא, זה... הוא, את אחר כך. אז אני... על זה אנחנו מדברים כעת. תן לי דוגמה של שיפוטיות. לא, אני... לא יודע דוגמא, אבל אני, לא, יודע, אני okay. אפילו מתייחס לדוגמא שהייתה... שלך, שלך. שאתה מאוכזר... דוגמא שלך, מה? שאתה התפרצת על מישהו בשעה okay. ש... ואתה מאוכזר מעצמך, אוקיי? Okay. שבזמן אמיתי, okay. לא בדיעבד, כן, כן, כן, כן. בזמן אמיתי לא יכולת... כן. לעצור. לעצור את זה, לשלוט את זה, לא יודע. כן, okay. כן. פוחד כן. להשתמש כן. בהגדרה. ואתה מאוכזב? כן, ואז אני מאוכזב מעצמי, כן. ש... שלא ידעתי לעשות את זה בזמן אמיתי. וגם אם נגיד אחר כך התנצלתי, זה כבר, זה עדיין, זה, כבר... זה יותר טוב מאשר לא להתנצל, אבל כן. זה עדיין פחות טוב מאשר כן. מלכתחילה, אוקיי. הייתי צריך להבין שהוא לא יודע מה. כן. שהוא, כן. שהוא במצוקה, שהוא... שהוא, כן. שהוא סובל, או כן. שהוא לא יודע מה. כן. לא אוקיי. אז מה, השיפוטיות היא? אז עכשיו... אני מתבונן בזה, כן. בוא, נגיד קצת אחרי, כן. יום אחרי, או כן. באותו יום, לא משנה, כן. אבל אני מוסיף לזה את המימד השיפוטי הזה, כי הוא אוקיי. מוכזב מהדרך שבה... אני... בסדר, אוקיי, אז היה האירוע, כן. הייתה אכזבה, ועכשיו יש שיפוטיות, נכון? אכזבה <אח> היא כתוצאה מהשיפוטיות, לא? לא יודע, <coughs> אני חושב אח... שכן. אבל עכשיו, הרגע הזה, מה לא, יש? לא, אם הייתי רואה רק את האירוע, כן. ולא הייתי נוהג בשיפוטיות, אז אולי הייתי חושב שזה מגיע לו, לא, שזה זה מגיע השיפוטיות... לרחת, שזה... לא, לא, זה הייתה שיפוטיות, אז, לגבי מה שהוא עשה, כאילו. 아, כן. אבל עכשיו אתה שיפוטי כלפי עצמך, נכון, זו שיפוטיות אחרת. נכון, זה בריבוע. <laughs> <laughs> זה, <laughs> זה, <laughs> זה בריבוע <laughs> בסדר, אבל שטי זה, שטי זה, <laughs> לא, זה לא באמת בריבוע, זה מה שאני אומר. זה לא ממש בריבוע, זה, זה עומד בכבוד בפני עצמו. Okay. <laughs> אז אתה עכשיו יש לך שיפוטיות על עצמך, ועכשיו יש לך שיפוטיות. אוקיי, okay, אז אתה מתבונן. <laughs> <laughs> אבל השיפוטיות שלי, בדוגמה שביקשת, היא לא תמיד אה, שלילית. נגיד, אם אני מתבונן... בראש הממשלה שלי, ומה שהוא עשה אתמול, והביקורת שלי, אני לא מאוחזר ממנה, אני להפך, אני אולי אפילו גאה בה, או בייחוד אם זה יוביל אותי לנכות באיזה... יש פה, השיפוטיות... לא, לא, אז בוא, אנחנו גם לזה כמובן נגיע, אבל אני אשאל אותך עכשיו, אתה סובל מזה? מאיזה מן? מהביקורת על ביבי. כן, אבל רק בדרגה הראשונה. אתה מכיר את הסיפור הזה על ההוא שבא לרופא ואמר, יש לי גזים, מה זה נורא. אז אומר, כמה זמן אתה סובל מזה? אני סובל? לא סובל. אז אתה אומר, אז רגע, אם אתה לא סובל מזה... לא, אני כן סובל. מהביקורת על ביבי? מהביקורת מה? מביבי הוא עושה רגע, רגע, עוד פעם. לא מהשיכות העצמי שלו. אלא ממה? מביבי. רגע, רגע. מה, מהמדינה. מה אתה סובל מביבי? <מובע> מה? כן. נו? <מובע> הוא אי קם. נו. אוקיי, אז... אז מה? <מובע> אז מה? אז זה לא שיפוטיות ראשית כל. כן, פתאום. ואני יכול להגיד לך בדיוק למה אתה סובל. למה זה לא שיפוטיות? יש כאלה שאוהבים את אותו דבר. לא, לא, לא. אבל אני אומר לך, אתה סובל. ואני אומר לך בדיוק למה אתה סובל. כי אתה חושב שעכשיו צריך להיות ראש ממשלה אחר. או שהוא לא צריך להיות ראש ממשלה. נכון. אבל הוא כן ראש ממשלה. כן. או שאתה חושב שהוא צריך להיות ל"ו, והוא לא. אז אתה סובל. וזה צריך להיות בכלא. אתה חושב שהוא צריך להיות בכלא, והוא לא בכלא. אז אתה סובל. למה אתה סובל? הכלא סובל. כי אתה חושב שהמצב כרגע צריך להיות אחרת. זה הכל. עכשיו, המצב כרגע הוא לא אחרת. רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, תשנה אותו, you are welcome. זה אתה you are welcome, כן, אבל השאלה אם אתה צריך לסבול בשביל זה. אז אם אתה חושב שבשביל להניע אותך אתה חייב לסבול, זה סיפור אחר, זה אני אסביר לך שזה לא נכון. אבל האמונה הזאת היא בין היתר שכאילו מצדיקה לך את הסבל. בוא נגיד, בנושא של ביבי, המרחק בין הפעולה שלך, אפילו חיה איננה פה, אם כל שבוע אתה תלך לפתח תקווה ועד, עד אחת ראש הממשלה המכהן היא גדולה, זה לא אומר שאתה לא צריך לעשות את זה, אבל אם האכזבה שלך היא משיפוט שלך את עצמך, שם המרחק הרבה יותר קטן. אז בוא נתחיל בזה. איפה <אף> יותר קטן על עצמי? בוודאי. המרחק בין מה למה? בין <אף> השינוי של המצב הפוליטי או, או, או המצב התחוממות כדור הארץ, שגם כן, יש אנשים שזה מניע אותם לפעולה, זה בסדר, <אף> אבל המרחק בין הפעולה שלך ובין <אף> התגשמות מטרתך והכחדת הסבל בנושא הזה, היא מאוד רחוקה. גם בזמן וגם בעוצמה. לעומת זאת, המרחק בין התבוננות פנימה והפחתת הסבל שלך מדברים שאתה עשית לעצמך, שאתה עושה לעצמך, הוא הרבה יותר קטן. ולכן, אני מציע שלפחות חלק מהאנרגיה תשקיע בזה. אתה רוצה להשקיע עוד אנרגיה שמה? אתה מבורך, בתנאי שאנחנו מסכימים על המטרה, <laughs> אבל, אבל אתה צריך להבין, בין היתר אני רוצה להגיד בצורה קצת לא נחמדה, שהרבה פעמים אנשים שמשקיעים את כל כולם בתיקון עולם, לא משקיעים מספיק בתיקון עצמם. ‫ואז <ל הסביבה הקרובה שלהם ‫סובלת והם סובלים. ‫יש לי הצעת קיול שנורא... ‫עליי, לי נורא הקלה. ‫אני הכרתי אותו. ‫-כן, קיצורי דרך. ‫קיצורי דרך. ‫לפני הרבה הרבה שנים, ‫חמש-שש שנים הכרתי אותו, ‫וקבענו כמה כללים, ‫ואני רוצה להחיל אותם, ‫למשל, בלי שואה. ‫כן. גם מבקש, אם אפשר, ‫גם בלי ביבי. אז אמרת לי, ‫והמשהו המהותי זה הדברים הקטנים. ‫כי הנזיפה שאת מרגישה כלפי עצמך ‫מהבוקר היא קשה. ‫כן. ‫כפילו בתור בן יש לי כאלה, ‫כן. ‫אבל יש. ‫-כן. ‫תתחילי אם לא להתרגז ‫על מזג האוויר. ‫לא להתרגז בפקקים. ‫אני לא אדמות זן בכלל. ‫לא, לא, לא. ‫זה הדוגמאות הקטניות. ‫נורא קשה להפסיק ‫להיות מעורב רגשית. שזה ביטוי יפה למה שהוא טעון או לסבול מהמצב הפוליטי במדינת ישראל. זה נורא קשה. נכון. עוד יותר קשה שלא לכעוס על השואה, שכבר אתם מדברים על זה. אבל תתחילי דברים קטנים. אבל דורון, אתה יודע, משהו בעיניי מאוד עוזר במה שאמרת, אני יכול לחדד אותו, שבעצם העצה, אם הבנתי נכון, שאני הבנתי לדחות זה, תקבלי שיש כך צדדים שהם לא מתמודדים, אז זה לא מכיר. לא, זה גדול. אבל זה גדול. כן. זה גדול. זה צעד גדול. רגע, לפני זה. אל תתרגזי. אתם שם וחותכים אותך? אל תתרגזי. זה לא. נשים מתרגזות מזה פחות. כן, לא יודעת שלא. לא רואות בזה אתגר. הם לא רואות בזה אתגר להגיע. להגיע לפני כולם. כן, אני רוצה פטנט, רגע, כן, לך מה הבעיה איתך, שאני רוצה פטנט, שבזמן שקורה משהו, שהוא לא בציפייה שלי, או הוא מפריע לי, או זה, אני בזמן שזה קורה, זאת יש לי את הפטנט, אבל, כן, עובדה שהוא אבל בגלל זה התעצבנתי בשבוע דבר עצמי, כי הוא לא עבד, פתאום בזמן תגובה הזה אני אוכל להפעיל אותו. אוקיי, אז אני אמרתי לך את זה כבר כמה וכמה פעמים. תתחילי, תתחילי, תתחילי, ראשית כל תתחילי עם דברים קטנים, תתחילי עם דברים שאת לא מושקעת בהם רגשית, אבל תעשי את זה הרבה. בזמן אמת. בזמן אמת, כן. כמו שאמרת דורון, את יוצאת החוצה, חשבת שיש שמש ואין שמש. אין עוד גשם. אין שמש. לא, אני לא רוצה, זה אבל, בדיוק, אבל, אבל אני... אני... רוצה לדייק אותה. אני רוצה להתעכל במשהו דייקים, שפתאום... מה? מדייקים היום כן, <laughs> כן. אני רוצה להתעכל במשהו שאני מרגישה ש... כן. זה זולה, ואיך שאני רושבת את הקריז לא משהו של המחשבה שלי, אה, יש פקקים, הכל במחשבה שלך. פקקי של כלפי... לא, לא, לא, כשאת <קק> בפקק, הוא מתכוון, בפקוק. הוא לא, לא מתכוון, בפקוק. תשבי בבית, תדמייני פקקים ותתגברי עליהם. שאת בקר, ואת צריכה להגיע לאיזשהו מקום. בגלל הנכים. עכשיו שוב, אם זה חי. פגישה הכי חשובה בחיים שלך, זכותך המלאה על זה, אבל זה לא פגישה חשובה, אבל לימדו אותי שאני צריך להיות דייקן, וזה לא מסתדר. זה דבר שאפשר להתמודד איתו, אבל הרבה. זאת אומרת, עכשיו אני אתן לכם עוד טריק אחד, והוא אפי אמר שצריך להיות כל הזמן מודעים. עכשיו, אנחנו לא כל הזמן מודעים, אבל כל הזמן יכולים לתפוס את עצמנו שאנחנו לא מודעים, mm -hmm. אבל זה לא נורא. אז תסתכלי על זה. זאת אומרת, נגיד, את החלטת שאת ביום רביעי תהיי כל היום מודעת, וארבע פעמים תפסת את עצמך שאת לא מודעת. אז תסתכלי על זה. בסדר? אין פה איזה מטען רגשי נורא גדול. ואמרתי, בסדר, לא התחייבתי וזה, מה קורה לי? יש שיפוטיות? אז יש שיפוטיות, אז נסתכל על שיפוטיות. זאת אומרת, העבודה הזאת של בעצם, אני יכול להגיד במרכאות, זאת העבודה הרוחנית. כמו שזה נשמע יומיומי, פשוט ובלתי מהמם. להתבונן, להתבונן כל הזמן. ההתבוננות הזאתי, וכמובן, אם את עושה עשרים דקות מדיטציה, ואת יושבת ומתבוננת, זה, זה בריבוע. יש אפס. בדיוק. אז זה, אין לי פטנט איך עכשיו, אם מישהו יבוא ויגיד לך שהגרנט שאת מחר בשנים שנים ביקשת, לא קיבלת בגלל ש... מירי רגב אמרה שזה לא מגיע לך, כן? זה אשכנזי מדי, אבל איפה נתת פעם פתיחה? על זה, זכותך, אל תתחילי משם בכלל, תתבונני. פעם פתיחה מה? לי נתתי פעם פתיחה יותר טוב. נו, אני לא זוכר את הכל. כן, נו, אז... הפוטנט היה, כל פעם שאתה מרגיש אי נחת, קטנה כגדולה, תסתכל אם הסיבה היא בגלל העבר או בגלל העתיד. נכון. עכשיו זה עובד, תלמדו על אתה כזה, על כל דבר, קטן, גדול. הגדול זה יותר קשה. כן, כן, אבל... הגדול, יש פטנט אחר, שקראתי אותו בספר, לא זוכר את זה, שהוא אומר ככה, למשל נגיד, אתה מאוד מאוד מאוד עצבני על מישהו, כי פרחה פגיעה אנושה. אז הרעיון, הוא אומר, תשמע, תחשוב, יש לך שתי אפשרויות, תבחר עכשיו אבל. או שאתה חושב שפעם תסלח לו, או שאתה חושב שאף פעם לא תסלח לו. אם אתה אף לא תסלח לו, מעכשיו אל תדבר אותו יותר. מה? אל תדבר אותו יותר, כי אף לא תסלח לו. אתה תסלח לו, אפילו עוד עשר שנים, מי שלא יכול להתעצבן עשר שנים, תסלח לו עכשיו. עכשיו זה תקף להרבה מאוד דברים, שאתה חושב על זה בעצם כפטל. זה לא... למה למשוך? אם זה פעם יעבור, למה למשוך את זה? לסבול עד אז? זה נפלא, אבל העבר והעתיד שתמיד עשה. עדה לילה מה אמר, אם אתה יכול לעשות משהו תעשה, ואם אתה לא יכול אז תעזור. כן, מה? סליחה שאני מפריעה, מי לוקח אותנו ולכמה זמן אנחנו צריכים לצאת? לדעתי אלי יוקח אותנו. ‫הוא ייקח אותנו ל... ‫לשלום. ‫-אה, לא, לאוניברסיטה. ‫לרכבת שלך, בסדר? ‫לאוניברסיטה? ‫-איפה אתה חונה רק שאני אדע? ‫במקום הרגיל, פה. ‫אה, כן. ‫הוא קודם ואתה אחר כך. ‫כן. לי שאלה בעניין הזמן. ‫אני אקח לרגע למוזיקה. ‫אמרת שהמוזיקה לא קיימת בלי זמן. ‫אחרי זה אמרת, ‫מחשבה לא קיימת בלי זמן, ‫אבל גם הזמן לא קיים בלי מחשבה. ‫כן. אמרת... הזמן לא קיים עם מוזיקה. לא, לא אמרת. אבל אפשר. לא, לא, לא, הזמן הוא יציר המחשבה. כן. הוא מאפשר את המוזיקה. וכאן גם אני כאילו מנסה לצד רמאן אמרת שאנחנו לא, התודעה היא לא בתוכנו, אנחנו בתוך התודעה. כן. לעשות לראות ולחבר בין השניים. כן. אם אתה אומר שהזמן זה בעצם קונסטרקט. כן, מחשבתי. כן. בהחלט. אני... ואם האנושות הייתה נעלמת לדובים ולזה, לא היה זמן. גם לפני שהאנושות נעלמת אין להם זמן. לא בכל אופן בצורה שלנו. כן, לא, אני מתכוון ש... שזה קונסטר מחשבתי. מחשבתי. כן. כן. זה, זה לא... זה לא זאת אומרת, הבן הגדול, כל הדברים האלה, זה... זה תעזור, כאילו, זה לא... זה פיזיקה, זה גם לא פיזיקה, זאת אומרת, תשאל את המדענים מה היה לפני הבנג הגדול, הם לא יודעים. כל הכל התקרבות כדור הארץ, אפריקה, אסיה, כל הסיפורים האלה זה... סיפורים. זה סיפורים. לא, זאת אומרת, ראשית כל, אני לא מדבר כבר על זה שגם המדע משנה את דעתו מדי פעם. לא, סיפור יכול להיות אמת. גם לגבי העבר. אבל זה לא, אבל זה לא מציאות. זה מה שאני אומר. הציר של הזמן קיים בממלכה שבה יש זמן. בממלכת המחשבות. בעולם הזה, בעולם המקובל, בעולם הקונבנציונלי. בעולם שכולנו חיים בו רוב הזמן, יש זמן. זה לא אומר שהוא לא ישים בפרקטית. בטח. הוא פרקטי בדיוק כמו ש... פרקטי לנסוע לפי חוקי התנועה. אז זה שעל אדום מצויר פס לבן, הרי זה לא עוצר את האוטו שלך. נכון? כבר ראינו. אבל רצוי שתעצור. אותו דבר הזמן. זה שאני מתחשב בו, זה שאני פועל לפיו. וזה שאני מספר עליו סיפורים, וזה שהוא עוזר לי לעשות כל מיני דברים, זה לא אומר שהוא קיים, זאת אומרת, זה לא אומר שהוא משקף משהו אמיתי מעבר אליו. האם הוא לא, האם לא משמעות בעצם העובדה שאתה יודע שהחיימת אותך עם זמנים, לא זמן כזמן, אתה יודע שזה לא... האם פרמננס? נו, נו, אם פרמננס. זה סופי ביטוי של זמן, לא? לא. את יכולה, אבל לא, לא בהכרח, לא. אם פרמננט הוא ביטוי שלילי, בכוונה, שאין פרמננס, הוא לא אומר מה יש. אם אנחנו מפרשים אותו כביטוי חיובי, okay. אז אנחנו מפרשים אותו מעבר לקפסיטי שלו. Okay. אם פרמננס זה אומר שום דבר לא קבוע, כמו ש... אין אני, זה אומר אין אני, או כשאני אומר אין דברים, זה אומר אין דברים שיש להם קיום כשלעצמם, זה לא אומר מה יש. זה יותר רחב מהזמן. כן, כן. אני צריך שתדייק עוד פעם, תסביר עוד פעם, את העניין של להתבונן. מה זה להתבונן? בניגוד לדברים אחרים. כי אמר... אני... זה יותר מדי פשוט, יש בעיה. תעשה את זה פשוט. זה ראייה, זה לא... התבוננות, מאה אחוז. כרגע התבוננת. עזוב רגע, למה אתה מסבך? התבוננות זה התבוננות. אם לא תוסיף לזה שום דבר, תהיה לך התבוננות נקייה. זה הכל. אני לא אשאל אותך אפילו, אני אעשה ככה. ואני אעשה ככה, בסדר? קרה משהו? ראית משהו? זהו, התבוננת. אמרת לעצמך זה יעד, או סחת על זה משהו שלא הייתה בהתבוננות. רגע, רגע, רגע. הוא דיבר על זה לפני כמה שיעורים, ואני הסכים, שאומר שאפשר להחליט את התורה לשלב ראשון שאתה קולט את הבחורן ואז אתה מחליט אם זה טוב או רע, בגדול אם זה טוב או רע, ואז אתה חושב שמות וכולי. אז קדם, אז בעצם זה תגזם כל התופעות האלה. החלק הראשון. הראשון, בלי... ראייה נקייה, שמיעה נקייה, אפילו אני אגיד חשיבה נקייה. הפעלת אחד מהחושים? כן. נגיד? כן. אופן ראשוני. כן, כן. כן, כן. אבל איך זה יכול להיות? כי בעצם אני מתגוננת במחשבה שלי, כי זה אירוע שקרה, נגיד. לא. קורה עכשיו. לא, אבל אנחנו אמרנו שהדרך... שהיה היא... ש... כן. אירוע והתעצבנתי, אוקיי? כן. ואת אומרת, ש... עכשיו את סיפור... לא מתבוננת באירוע. בטח לא שכן. מה פתאום, הוא כבר לא... איננו. הוא... הוא... את מתבוננת במחשבה, ש... לא. ב... במחשבה ש... על האירוע, נכון. תביני. אז זה מה שאני אומרת. כאשר לא מתבוננת שלה במחשבה שלה על האירוע, שמינית אני כבר מתבוננת בסיפור של אני חוויתי את האירוע. בסיפור, לא... ברור, okay. אז okay. את מתבוננת במחשבה. אז אני משחזרת את הסיפור שלי. את חושבת שאת, את, okay. את קוראת לזה את משחזרת, בסדר? Okay. אבל אם את רואה פה uh, uh, uh, צילום של התמונה של המונליזה, okay. את יודעת שזה okay. לא המונליזה, נכון? זה שחזור <תמונות> של המונליזה. שהתמונה בעצמה זה לא המון עליזה, נכון? את זה אני מבינה, לא לזה אני מתכוונת. אבל, מה, אז למה את מתכוונת? את מתבוננת במחשבה, את יודעת מה, אפילו הכעס, את לא מתבוננת בכעס האמיתי. את מתבוננת ברפליקה של הכעס, שהוא כבר לא כעס. אבל היא עדיין כועסת על עצמה? לא משנה, אז יש לה, אז היא כועסת. אז זה כעס, אז זה כעס אחר, הסיפור מחבר ביניהם, זה כעס אחר. אפי? כן? תשע עשרה ושתיים. בסדר, אוקיי. אז מה לא אמיתי, אבל הרכבת... עשר ושתי דקות היא יוצאת לנהריה. זה אמיתי לגמרי, לצערנו. נתודה. צריך לסגור את ה...